Aznap estére, másnap reggelre, az újság tele voltak szenzációsabbnál, szenzációsabb beszámolókkal, vérfagyasztóbbnál vérfagyasztóbb tudományos eszmefuttatásokkal. Az egész világ lázba jött, szinte valamennyi rádióadó adó fél órákként mondott rendkívüli híreket, az utcák meg, New Yorktól Moszkváig, Ujános Aresztől Pekingig hangosak voltak a rikkancsúk kiabálásától. Az ifjúság két oldalas külön számot adott ki még korai délután. A nagybetűs főcím ez volt. Titokzatos csillag közeledik a föld felé. Az alcímek is hangzatosak voltak. kimozdul a föld tengelye? Tűz halál? Fagy halál? Nem tudni, honnan szerzett adatok alapján, de a cikk azt taglalta, hogy milyen gyötrelmes sors vár rövidesen a földre. Nem csak az történhet meg, közölte többek között, hogy a föld tengelye elbillen, s Európa pólusra vagy az egyenlítőre kerül, hanem az is, hogy megváltozik a Föld éghajlata. A jelenlegi, majdnem köralekupája, 150 millió kilométerre van átlagosan a naptól. Ha ez úgy változik meg, hogy napközel pontja a Merkúr és a Vénusz közé, nap távol pontja pedig a Mars és a Jupiter közé kerül, akkor a tűz és a fagy pusztít el bennünket. A felszín növényi és állati élővilága azonnal elpusztul, és a Földkéreg alá menekülő ember is csak ideig-óráig őrizheti meg az életét. Az esti szó más borzalmat a vacsora mellé. Mit hoz az űrhajó? Kiabálta a piros betűkkel szedett főcím, s alatta az írás arról számol be, hogy írtózatos sebességgel óriási űrhajó közeledik a földhöz. Átmérője legalább száz kilométer, így idegen lények millióit rejtheti magába. Kik ezek a lények? Mit akarnak a földön? kérdezte a cikk végén az újságíró, s a választ az olvasóra bízta. A kozmikus háború lehetősége éppen úgy benne volt ebben a válaszolatlanul hagyott kérdésben, mint annak a reménye, hogy az embernél sokkal fejlettebb lények közelednek, akik majd átsegítik a föld lakosságát az elkövetkezendő évezredek nehézségei. A művelt ember kozmikus atombomba címmel azt fejtegette, hogy az antianyagból álló égitest milyen írtózatos pusztítást végezhet majd a naprendszerbe. Megbízhatónak látszó adatokkal illusztrálta, hogy egy száz kilométernyi átmérői antianyaggömbből mennyi energia szabadulhat fel, ha egy hasonló tömegű közönséges égi teste ütközne össze. Összehasonlításul a könnyebb elérhetőség kedvéért azt a példát közölte alap, hogy ilyen mennyiségű energia akkor szabadulna fel, ha az egész föld dinamitból lenne, s egyszerre felrobbanna. A hasonlat nagyon érzékletes volt és megnyugtató. A déli napló éjszakai külön száma már pontos időadatot jelzett az összeütközésre. A cím viszont megnyugtató volt. Megmenekültünk. A cikk szerint 11 hónap, három nap múlva bekövetkezik a katasztrófa. De akkor hogyan menekülünk meg? A déli napló szerkesztője szerint így. Tudományos munkatársaink számítása kimutatja, hogy pontosan déli egy órakor történik meg az összeütközés. Európa szerencséjére ebben az időpontban a föld csendes óceáni oldala néz majd a titozatos égi test felé, s csupán Ausztráliát, a Polinész szigeteket és Japánt nyeli el a hullámsír. Rossz számokat csak az okozott, hogy Tokióba is megjelent hasonló cikk, de az Európát dobta oda áldozatul az idegen égi testnek. Igen tartónak, megfontoltak és felelősségteljesnek igyekezett feltönni a hajnali kürt. Nem adott ki hevenyészet külön számot, hanem nyolc oldalra bővítette a terjedelmét, és szinte jegyzőkönyv hitelességével közölte a különböző felszólalásokat. Első olvasásra ez volt az egyetlen megbízható beszámoló a csillagászati kongresszusról. A szerkesztőség azonban úgy vélhette, hogy a komor szenzációkra éhes közönséget így nem elégítheti ki, s hatásos kommentárral zárta a terjedelmes közleményt. Már maga a cím. És amit a tudósok nem mondhattak el, sokat sejtető volt. Az elején az és kötőszó, a végén a három pont csupa idegborzoló motívum. Nem is maradt adósa az újság saját címének. A várható rémségek olyan áradatát öntötte reggeli hidegzuhanyként az olvasó nyakába, hogy az túltette az esti és éjszakai lapok minden összehordott szörnyűségén. Zénó kapitány dühöngött, az asztalt csapkodta sohasem láttam még ilyen feldútnak. – Ezek vagytok ti! – kiabált rám, s úgy gorombáskodott velem, mintha én szerveztem volna meg a rém Azt akarta, hogy menjek fel azonnal a lapom szerkesztőségébe, és közöltessek le valami helyre, igazító nyilatkozatot. – Hiába mennék! – magyaráztam neki. – Tegyük föl, megjelenik egy ilyen józanságra intő cikk. Bár én nem hiszem, hogy akár az én szerkesztőm, akár más valaki vállalkoznék rá ebben a hangulatban. Mi lesz a hatása? Legjobb esetben semmi. S még örülhet a közlésre vállalkozó lap, ha nem lesz gúny és nevetség céltáblája. Ebben igazat adott. Micsoda felelőtlenség? Csóváta fejét a mindig csendes és megfontolt André. Együtt ültünk mind a kilencen, hogy megbeszéljük. Vajon milyen feladatok is várnak ránk az elkövetkezendő hónapokban? Szerettük volna tovább is együtt maradni, együtt dolgozni, de ennek nem sok reménye volt. Beszélgetésünk meghit hangulatába szinte öt percenként belerobbant egy-egy újabb főcím, egy-egy újabb brickancs kiáltás, hogy végül is pokoli detonációval szétvesse az egészet. Atomjaira szakadozott a társaság, és egyszerre beszéltünk, kiabáltunk mindannyian. Olyan zajjal volt a társaság, hogy az ember nem értette saját hangját. Igaz, nem is volt fontos. Megváltó okosat úgysem tudott mondani egyikünk sem. Végül Viktor felállt, s addig csapkodta a tenyerét, amíg elhallgattuk. – Van megoldás! – mondta. – Azonnal nekiestünk. – Halljunk! Mondja már! – Azt kell megszervezni, hogy minden nagy világlap, minden rádió és televízió állomás egyszerre ugyanilyen hatásos tálalással józanságot szugeráló híranyagot, magyarázatot közöljön. – Ki lesz az, aki ezt megszervezi? – kérdezte. Hát valaki nagy egyéniség kell hozzá. – Megvan! – kiáltott felzénó kapitány. – Az öreg Heil. Azzal felállt az asztaltól, s Másnap találkoztunk csak vele, a csillagászati kongresszus záróbanketjén. Heil professzor mellett ült, s a pohárköszöntőik halkan beszélgettek. Minket csak kezével üdvözölt, és mutatta, hogy majd később közénk jön. Elsőnek Heil professzor emelkedett szólásra. Ő volt a jelenlévő tudóság doa ennye. Néhány percig szótlanul állt az öreg professzor, ő fejét lehajtotta, s hunyorgó szemmel nézte a pohárban gyöngyöző pesgőt. – Barátaim! – kezdte halkan, és megilletődött hangon. – Mindenek előtt az újságírókat kell köszöntenünk. Rászolgáltak. A kések és villák megálltak a levegőben. Értetlen arcan néztünk egymásra. – Köszöntenünk kell őket szárnyaló fantáziájukért. Lenyűgöző bátorságukért. Mi, patetikusan széttállta a karját, jámbor kis tudósok, mélyen alattuk és messze mögöttük járunk. Sejtelmünk sincs a jelen és a jövő azon dolgairól, Amelyet ők már tegnap este megírtak. Gratulálok, uraim! És mélyen meghajolt az újságírók asztala felé. Derültség villódzott végig a termet. Hé, hey, megemelte a hangját, és úgy folytatta. Reggelig együtt kellene maradnunk, ha sorra meg akarnám cáfolni jól értesült híreiket. Ezt azonban már azért sem teszem, mert esetleg újabb újságkülön számok özönét zúdítanám a vele rettegő embertársaimra. Újságíró barátai, fel tudják mérni, mit tettek az emberiség és a tudomány kárára? Van ehhez kellő fantáziájuk és bátorságuk? Mi, tudósok, tele vagyunk bizonytalansággal. Nem annyira az emberiség közeli jövőjét fenyegető veszély miatt, hiszen erről még korai volna beszélni, hanem éppen amiatt, hogy ez a váratlan felfedezés még mindig rejtély számunkra. A bakonyi objektum eddig még csak képzelő tette próbára, a munka neheze hátra van, és lehet, hogy ehhez a munkához az egész emberiséget kell mozgósítanunk. Akkor honnan veszik önök a bátorságot a pánik keltésére? Nem jut eszükbe, hogy a pánik a fejetlenség valóban magával hozhatja az egész emberiség önök által világkák kürtölt pusztulását? Kis tartott. Pohár köszöntött kellene mondanom. Tudom, hogy mindez, amit eddig mondtam, inkább vádbeszéd. Végezetül azonban arra reményre űritem poharat, hogy segítenek nekünk újságíró barátai. Segítsenek lecsendesíteni az oktalan pánikot és felkészíteni az embereket az esetleges nagy feladatokra. Ehhez a munkához kívánok sok sikert. A beszéd hatása elképesztő volt. Mindenki felállt az asztalnál, s ütemesen tapsolt, éjjelzett. Az újságírók lelkesedtek legjobban. Vacsora után azonnal megrohanták a tudósokat, hogy a tényeket hitelesen írhassák meg. Másnap valóban szelidebb és mértéktartóbb hírek jelentek meg a lapokba. Személyes interjúkat közöltek a tudósokkal, és igyekeztek megnyugtatni az olvasókat. Volt olyan újság is, egy bonckés alá vette laptársai rémhír badalságait, és kimutatta képtelenségüket. Persze a sajátjáról hallgatott. A közvélemény lecsillapodott, azonban a rémület kiszabadult szellemét nem sikerült visszavarázsolni a palackba. Mindenkiben ott lappangott az érzés, ha nem is beszélt róla hangosan, hogy valami borzalmas veszedelem közeledik. Jó lesz vigyázni. A cáfolatoknak, a nyugalmat sugázó közleményeknek egyre kisebb volt a hatásuk. Tudod, mi a baj? kérdezte egy alkalommal tőlem Zénó kapitány. Azt hittem megint az újságírókat akarja szidni, és szégyenkezve vonogattam a vállamat. Az a baj? mondta hogy az emberiség még mindig olyan gyermeked. Jobban vonzódik a borzalmakhoz, mint a józanész érveihez, mert így jobban kiélheti saját képzelgéseit. Szomorú, de így volt. Közben nagy bánat ért a társaságot, elpusztultak a marsbeli állatkák. Ez az esemény megint összehozott bennünket Zénó kapitánynál. A kis állatok hazafelé jövet a szelémben, igen jól érezték magukat. Sokszor elnézegettük őket az üvegbúr Itthon csodájukra jártak a dudósok, és megkezdődött rendszeres tanulmányozásuk. Ferré doktor irányította ezt a munkát is. Hónapokig nem volt semmi baj, de egyszerre csak szokatlan bágyadság vett erőt az állatkákon. Az egyik nap reggelétől estig elhatalmasodott rajtuk valami ismeretlen kor, amely furcsa idegzavart okozott bennük, és még aznap éjszaka ki is múltak. Ferré doktor felboncolta őket. A szövettani vizsgálat azt mutatta ki, hogy földi kórokozók okozták pusztulásukat. Azt hiszem, mondta André, ott követtük el a hibát, hogy a légszivattyút, amelyel a marsbeli légkört a búra alá juttattuk, nem fertőtlenítettük elég gondosan. Nyilvánvaló, szervezetüknek nem volt semmi ellenálló képessége a földi vírusokkal szemben. Mint ahogy nekünk se lett volna a mars kórokozói ellen, tette hozzá Ferri doktor. Ekkor döbbentünk rá, hogy csak ugyan nagyon könnyen ott pusztulhattunk volna a marson. Az élet létezése ezen a bolygón nem csak azt jelentette, hogy izgalmas fölfedezéseket tett lehetővé a számunkra, hanem azt is, hogy ismeretlen betegségek veszélyével vett körül bennünket. – Van örömhírem is – szólalt meg ismét Ferri doktor. – Jól haladnak a sivatagi kísérletek. A marsbeli kórókat elültettük a szaharába. Eddig három-négy méter magasra nőttek meg, és változatlanul nőnek tovább. Semmiféle műtrágyát nem használtunk, nem is öntöztük a parcellákat. Tehát az eredeti sivatagi körülmények között érték el ezt a fejlődést. Meg van rá a lehetőség, hogy termékenyét tegyük velük a sivatagokat. Maga a növény is felhasználható? kérdezte Zénó kapitány. André válaszolt. Eddig a szárát vizsgáltam meg alaposabban. 15-16 atoszféra kibír, mint a legerősebb kazáncső. Ugyanakkor rugalmas akár az a cél. Alapanyag a cellulóz, tehát nyersanyagként kitűnően hasznosítható. Ma még fel sem lehet becsülni, mit jelent az, ha majd a földet, az eddig terméketlen sivatagok látják el cellulózzal, és olyan kész szerkezeti elemekkel, amely az építkezéstől kezdve a gépgyártásig mindenütt felhasználható. A levelekről is beszélj, szólt közbe Péter. Azokról még kevesebbet tudok. Annyi azonban már bizonyos, hogy olyan anyagokat szintetizálnak, amelyek földi növényekben nincsenek. Ez pedig merőben ismeretlen lehetőségeket nyit meg a vegyészek előtt. Ezek az eredmények, jó hírek, mindannyiunkat lelkesítettek. Íme az egyik bolygó közvetlenül is segítheti a másik bolygónak az életét. Hosszú ideig tagadták ennek lehetőségét a tudományos körök. Most azonban itt volt a kézzelfogható bizonyíték. Nem csak minket, hanem a világ egész közvéleményét fellelkesítette Ferri doktorék kísérleteinek eredménye. Egyre erőteljesebben bontakozott ki az emberekben a kozmikus szemlélet, amely a földet nem tartotta többi elszigetelt világnak, és a közelebbi, távolabbi égitesteket sem vélték holmi űrkalandok színterének. Világossá vált mindenki előtt, hogy a szószoros értelmében szomszédunk, a mars, az eltérő fizikai körülmények ellenére sem teljesen idegen számunkra az ott kialakult élővilág. Egész délutánunk azzal telt el, hogy azokat a lehetőségeket latolgattuk, amelyeket a marsról származó növények termesztése jelenthet az emberiség számára. Este ledett már, amikor az eddig hallgatagon ülő Ali szólalt meg. Emlékeztek még azokra a rádiójelekre, amelyek a hold mesterséges holdjába talált tekercseken voltak. A visszjelzésekre gondolsz? kérdezte az Bidány. Arra! zavartam mosolygott. Ne kacagjatok ki, de az utóbbi napokban mind erősebb lesz bennem a gyanú, hogy a szilícium törpék a bakonyi objektum veszélyére akartak figyelmeztetni vele bennünket. Képtelenség, rázta a fejét Viktor. – Miért képtelenség? – kelt Ali védelmére már. – Nagyon is hihető. Alacsony testhőmérsékletükből következik, hogy a naptól jóval távolabb lehet a bolygójuk, mint a föld, tehát a bolygórendszer külső övezetében élhetnek. – Nyilvánvaló innen hamarabb fedezték fel az idegen égi test közelettét. Arról saját magunk meggyőződhettünk, hogy technikájuk jóval fejlettebb, mint a miénk, és ez nem csak a korai felismerésére tette őket képessé, hanem arra is, hogy figyelmeztessenek bennünket. Viktor kétkedő arccal nézett barátjára. Komolyan mondod, vagy tréfálsz? Nem tréfálok. Mindjárt az én ókapitányra néztük, tőle vártuk a döntő végső szót. A ha jelzések hatását annak idején lemértük, mondta ő. Magunkon is, a föld közvéleményen is. Rögtön megállapítottuk. Veszélyre figyelmeztetnek. Ali és Mark a dolog lényegére tapintott rá. – Itt sántít még valami – erősködött Viktor. – Ha valóban a bakonyi objektum közeledéséről akartak nekünk hírt adni, akkor miért hiányoznak ezek a jelek éppen a főbozgömbjének tekercseiről? Azért, mert ez a mesterséges hold sokkal korábbi, mint az, amelyiket a hold terébe fedeztünk fel. Valószínűleg még abból az időből származik, amikor a szilícium törpék először jártak a naprendszer belső terébe, és még híre hamba sem volt az idegen égi testnek. Akkor nem igen volt más céljuk, csak az, hogy valamilyen formába kapcsolatot teremtsenek velünk. Leon szólalt meg csendesen, de mi vakok és süketek voltunk a jeleikre. Szégyelhetjük magunkat. Az egymás után sorakozó érvek mindnyájunkat meggyőztek. Ali jó megérzéssel gyanakodott. Nagy veszély fenyegeti a földet.